والصلاة والسلام على الشيخ الأنبياء والسليم السيدة محمد وعلى آله وأصحابه أجمعيننا المبع صور برداء بخاري رحمه الله بيروت باب مليء قبلة أهل الشام قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرك ليس في المشرك ولا في الماخربي قبلة برداء رحمه الله ملك كبلمة سلسانة حنوة Və burada, məli, Peyğəmbər sağlısı sözünü getirir ki, yüngül ayaq yoluna gedəndə və ya yəni, başqa cür gedəndə ayaq yoluna. Ki bile çevrilməyin. Yəni, qabağına və ya arxana. Aydın bir ayaq yoluna gedəndə. Və ya şərgə dönün, ya da xərbə. Və burada sələ Rəximəq Allah, Əbuniyyəbülə, Ənsarın rivayətini gətirir. Hələ bu mənada ki, əgər bir biz ayaq yoluna getsə, qibləyə çərəf, qabaq və axozu çörünməyin. Şərqə dönün və qərbə dönün. Və bu hədisdə ümumiyyətlə, həmçin qiblənin fəzilətin göstərir. Yəni. Davam edir ki, qiblənin fəziləti. Yəni ki, insan ayaq yoluna gedəndə gələk bir şey qibləyə oturmamalıdır həmçinin arxasını da özü biləy çörümürlərdi ayaq yolunda. Amma belə isə, yəni tutaq ki, adam məsələn oturursan, şərt deyil mütləq yerə və ya yaxşı qibləy tərəfə, şərt deyil. Amma tutaq ki, birdən evlər var görsən, tikilib, ola bilmirlər ki, hələ şeylər nəzərə alınmır. Tikilər necə gəldi? Ayın da orada yəni eyb etməz. Çünki nə üçün divar var qabaqda. Sütrə var. Lakin şey yoxdur ki, yaxşıdır. Sütrə olsa da şərgə və ya qərbə tərək dönməyə, amma birdən görsün ki, sütrə var, lakin qibliyə baxır, heç də olmaz. on qorxusu yoxdur inşallah, aydındır. Amma belə açıq, sütrəsiz dönməyə olmaz. Bəmiyyətlə, və ümumiyyətlə, e, və deməli, həmsini göstərir ki, yəni, nəcə Peyyambar salsın, başqa ədisdə deyib ki, bəs qiblənin səmti öləmək üçün şərqlə qərbin arasıdır. Necə piyambar salsan, necə Tirmici və Əhməd rivayət ilə başqa deyir ki, şərqlə qərbin arası qiblədir. Yəni, qiblənin taltmanın yoludur. Yəni, qiblə də deyəndə şey yoxdur ki, tərəf nəzərdə tutulur. Düz kəhvəni gözlə görməklə yoxdur. Yəni, tərəf, cəhət. Əsas tərə O cəhətə tərəf edənsə artıq qiblən sayılır. Laq, sən tutaq ki, üzün Kəbəyə tərəf dönmədi. Yəni bəyməsə də. Yəni tutaq ki, belə edənsə tutaq ki, Kəbə tutaq ki, solda qalsa və ya sağda qalsa onun qorxusu yoxdur. Əsas nədir tərəf. Sənə gəlir şərqdən gün çıxanla, gün batanın arasında seçsən, qorxusu yoxdur Kəbə tutaq ki, biraz sağ tərəfdə olsa və ya sol görsən də deyəsən görsən 18 dərəcəlik dönürəm. Nə qaldı? Həmin də şey lazımdır. O adam ki bilə bilmir, nə deyərəm. O bilir ki, yəni qiblə odur ki, yəni, biz hamımız müsəlmançı düz Kəbəyə baxırıq. Hə yani, 18 dərəcə. Biraz əyridir. 18 dərəcədən dönsən biraz qaraq deyəsən düz Kəbəyə. Başın bunağıldı dedi. Yəni, adam qiblənə başa çıxır, qiblənədir əsas tərəfdir sən tərəfə dönsən indi məsələn, ta ki, bizim qiblə məhə düz kəbəy deyir yox aydın və fəqəd mən gün gün mahtan arasıdır bax, sən öp, uzaq ölkələdə belə qiblənə təyin edirsən və burada ümumiyyətlə, məşrik məqrib də ümumiyyətlə, öz o da hörmətlidir aydın Məşrik günə, günəşin çıxan yeridir. Məqrib də günəşin batan yeridir. Allah subhantara e, onların e, tərif edir cinsinə. Deyir ki, Allah məşriqin məşriqin və məqribin Rəbbidir. Necə, Şuara 28-də. Bəşqa ayda deyir, məsələn Ərraxman 17-də deyir iki məşriqin və iki məqribin Rəbbidir. Və Başqa ayədə məni məari çıxıqda Orada deyir ki Və məari çıxıqda 4 gəlir ki Deyir məqriblərin və məşriqlərin Həbdi İki versən hə? Lakin Çox amaranlandırır adamı, görürsün, ki Bu nə deməkdir, yəni çox ki İki məşriq, iki məqrib, nə deməkdir Və bu ümumiyyətlər məşriq, məqrib biraz az fərqlənir Qışda, yayda Payızda, yazda Aydındır Və yəni ildə onlar fərqlənir yerlə. Biraz olur Ona görə, yəni bir yerdə olmadığına görə bir dəfədə deyilir, cinsinə zikir olunur, cinsi. Həmsinin iki dəfədə de qeyd olunur və çox da qeyd olunur. Yəni çünki, çox da, yüz dənə yok. Çünki Ərəblər üçdən sonra artıq cəm gelir. Olur sünün şey neşi dənədir, amma yəni iki dənə deyil. Olur sünün şey çoxdur. Və Deməli, burada məllif göstərir ki, qiblənin fəzilətini ki, qiblə hörmətlə mənasını qibləyə. Xüsusən ayaq yoluna gələndə nə qabağa, nə də arxaya çərmək olmaz. Yan oturmalısı həmişə, belə yan. Və sonra burda Buxari başqa bir məsələyə toxunur da, Allah Sübhana Bəqərə surəsində buyurur 125-ci ayədə: "Qotda xidim məqamı İbrahimə İbrahimin məqamını musalla, namaz qılan yerə edin, təyin edin, götürün. Və İbrahim məqamı indi bir üstlə Kəbənin yanındadır. Düzü işarə kimi qoyulub oraya. Yəni, həçi və ya e, Kəbəni tavaflayan yetdi, fırandan sonra sünnətdən belə ki, İbrahim məqamında namaz kılmazsı, kürk et. Və sonra geysən sonra sefa mərvəyə. O da yaxındır. O da gedib-gəlməyin yetdi ol, olur. O Bunla umrə qutarız. Umrə asandır. Umrə eləmək. Umrə yəni həcc vaxtı getməsən, Cəlhəccayın 8-dən 13-ünəsən getməsən, 9-unasən getməsən Cəlhəccayın. Başqa vaxt gəlsən umrə sayılır. Umrə. Umrə səyahəti. Umrə səyahəti asandır. Bir dənə Kəbədir. Düzdür, ehramı geyinsən ağ, Kəbəni tavaf edisən, Məqam İbrahimdə namaz düsən, bir də Safa Ümrə putardır, bir də başa qıxsan. Hə, o, ələ belə işarədir, yəni. Ayaq izləri işarədir. Çünki ayaq izləri qalmaz indi, yəsən. Aydınləyəm də orada daxşı idi. Yəni, İbrahim məqamı orada daxşı idi, işarə edir. Hə, amma indi isə bir dəmirdir, bir izlə qoyublar ki, yəni məqamdır. Aydınləyəm ayaq yeri, İbrahim məqamı yeri oradaydı, buradaydı. Təyin edilir, amma yəni, ayaq izləri deyilə o. Düzdür bəcədə, məsələn, Bilməyənlər, elə bilər İbrahim Peygamber ayaq istəyir. Vax, hamısı min bir gecəni Allah adı. <gülüyor> deməli, burada Buxarid, deməli, bu məsələni qeyd edəndən sonra e, İbn-i Ömer rivayətini gətirir ki, deyir, i̇bn Ömərdən soruşduq, Əmər İbn-i Dinal deyir. i̇bn Ömərdən soruşduq ki, bir kişi təvafləsə ümürə vaxtı, yəni kəbəni, sonra Sefa Mərvaya eləməsə, gedməsə ora-bura Sefa Mərvada. Qadınla olan halaldır, yəni qadınla alaqədə ola bilər. İbn-i Ömer radiyallahu, i̇bn radiyallahu anhuma demir, yox. Düzdür, de, de ələqətdə yox. Çünki, kamildir. Təlaftan sonra namaz, sonra safa mərva, sonra başı qıstdan sonra, yəni səni olan hər kəlimə, ümrədə. Və ki, İbn-i Ömer fikirəyələni əsrələdiyir, ki, sohbəndə cavir, deyir ki, ki Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm, Yetdi də və Kəbəni təvaf elədi. Təvafı yetdi də və elədi. Sonra məqam İbrahimdə iki ülkət namaz qıldı. Sonra şəfana mərvanı getdi və Peyğəmbər salar, sizdə gözəl ibrət var. Demədi, de, yox. Aydındır, həsində yox, düzdür. Fakir, dedir ki, yəni, Peyğəmbər salıb belədir və Peyğəmbərdə siz üçün gözəl ibrət var. Yəni, belə edin, qıtardı da. Aydındır, bu göstər, yəni, sahabi hikmətindən. Olaq isə, yox şeydir, ya işlənədir, ya indiyərdir, ya Allah bilinə. Yəni, bu sahabinin göstərinin, təməli, hikmətdir, necə hikmətdir. Və sonra burada, yenə bu məsələyə aid, başqa məsələlərdir gəlir. İnşallah, bulağa qalsın, gələn dəşələrimiz Allah bilir.